Він звисав із зап'язка, бо, звичайно ж, був заширокий для цієї тоненької ручки. І сотню разів за урок Іванна Теодозіївна крутила його, вертіла то так, то сяк. Це в жоден спосіб не обходило Софію, та чомусь страшенно дратувало. А ще обличчя. Нова вчителька мала таке високе чоло, що виглядала лисою. Волосся, що починало рости десь на середині голови, було ретельно прилизане і стягнуте у такий тугий вузол на потилиці, що здавалося, шкіра обличчя натягується. Очі і рот перетворюються на щелини. Може, від цього, а може з інших причин, Іванна Теодозівна постійно усміхалася. Гідкіше із усіх Софіїних знайомих усміхалися тільки очкова змія Ілліза Семенівна. Чому вчителька з першого погляду зненавиділа її, Софія так ніколи і не зрозуміла. Та ще й необачно додала причин для ненависті. Ретельно уставлені до своїх обов'язків, Іванна Теодозіївна на перше заняття підготувала для нової учениці програму музичних творів. Якби Софія мовчки взяла ноти і пішла нібито вчити, нібито нові речі, може б згодом стосунки налагодилися. Ба ні! Нездатна кривити душею дівчинка, проглянувши перелік, посміла зауважити вчительці, що програма для неї занадто легка. Цей етют вони вивчили із Світланою Миколаївною ще у 4 класі, цю сонату в п'ятому, а інвенцію грала на канікулах в порядку самостійного вивчення. Цього не може бути. Це твори за програмою шостого класу. насупилася викладачка. Софія сіла за інструмент і відбарабанила без особливого настрою, правда, і сонату, і етюд. Такого знущання вчителька не витримала. Вам бракує техніки, надмір темпераменту і зухвальства, а техніки жодної. Що ж, для дівчат такого сорту це не дивно. «Ідіть собі, гратимете півроку тільки гами і етюди. Ми повинні надолужити прогаяне з попереднім викладачем. На наступний раз гама ре мінор». «Ні, це для вас заскладно. До мажор». Софія йшла додому в сльозах. Це в неї погана техніка? Так, Світлана Миколаївна не дуже мордувала її гамами, але ж і до-мажор, і ре-мінор, і яку завгодно вона може виграти в будь-якому темпі. І східну, і розхідну, і хроматичну. Надолужувати прогаяне. Це вони із дорогою Любою Світланочкою Миколаївною гаяли час, виявляється, по чотири години на день. А вона влітку не виходила за інструменту, хотіла здивувати вчительку майже готовими творами. І про який це сорт дівчат говорила Іванна Теодозівна. Чому звертається до неї на «Ви» як до чужої чи дорослої? Чим далі, тим гірше.